земята на София, скритият град – Отдавна забравен, но пълен с живот, история и потенциал. Става дума за бункери, тунели, подземни ръки, технически съоръжения. Ние много рядко имаме достъп до тях, обаче днес Центърът за съвременни изкуства Топлоцентрала дава възможност буквално да се потопим в подземията на София с помощта на клуб Смисъл. Добър ден на двама от е, този клуб. Това са Адриана Диканчева. Здравейте, Адриана. Здравейте, Ирина. Благодаря за поканата. И Иво Анев. Здравейте. Добре. Ами нека да започнем оттам. Откривате фотоизложба. Възможно ли е това обаче да се превърне и в физическа разходка в тези скрити територии, в тези сиви зони от София? Много интересен въпрос, защото и ние много често го получаваме. Същност, може ли всеки да се разхожда в тези пространства? Свободен ли е достъпа? Истината е, че по-големите обекти подземни в София са известни и те така или иначе се влиза в тях и са посещаеми. За организирани влизания по-трудно може да стане, тъй като достъпа до тях е по-труден и се изисква а, подготовка. Така че в момента влизат хора в тях и си човешката на меса, но това са, да, спорадични такива влизания. И на собствен риск? И на собствен риск, абсолютно. А има ли всъщност такъв? Сериозен ли е той? Риск в подземията долу няма, тъй като поне в тези, които ние сме изследвали и сме влизали в тях, тъй като те са, да, вече в състоянието им със сигурност се влушава, но те са конструктивно добре и ние също така изследвахме миналата година подземието бомобежището в Южен парк за наличие на азбест и на други вредни химикали във въздуха и в стените. И установихме, че такива няма. Така че към момента риск за здравето ни няма. Естествено, тези пространства са влажни, осойни, така че по-дълъг престой за няколко дни. По-скоро би бил тогава риск за здравето, но в случая не е такъв. Прожектор върху тези скрити територии, така го наричате, защо мислите, че това не е само поглед назад към миналото, но и възможност за нов живот? Може би Иво? Да. Ами, по същия начин, както метрото някога беше просто ени коридори, даже беше базар, метростанция, НДК. Всъщност, тези пространства имат своя потенциал. С оглед на стоящото международно положение. Можем да кажем, че ние трябва все повече да обръщаме поглед към това как можем да се защитим при, при евентуална ситуация, но това е нещо, което е много скъпо. Имайте предвид, че а, тези съоръжения сигурно струват стотици милиони, т.е. стотици милиони, които са вложени. А, грижата за тези помещения би била относително скъпа, именно заради това те са с отпаднало предназначение. Защото Министерството на отбраната 90-те години вече не може да ги поддържа. И а, Токи дава а, на а, Столична община, но Столична община не взима собствеността. Те изпадат в едно, така да кажем, лимбо, в което те не са ничия собственост, не присъстват в кадастъра и така нататък. Но а, ако искаме да сме подготвени за всякакви ситуации, би трябвало ние да така да се грижим за тях или най-малкото да бъдем подготвени за това да ги използваме, а това може да се случи само когато те носят и някакъв крайна сметка приход и това може да се случи, могат да се дават като пространство за култура има множество примери, може би един от най-ярките примери е под замъка Буда в Будапеща, където на 200 метра под земята има ядрен бункер, който е изложбена зала но само за 2 часа могат да се махнат картините и той да, да има а, своето оригинално предназначение. А, това създава устойчивост за тези всъщност огромни инвестиции, които са вложени в миналото. И това е грижа за, дори ако го погледнем по този начин, за наследството на нашите предци. За съжаление, в София имаме много лошо, така, много лоша история, свързана с грижата към нещата, които са останали от нашите а Виждате минералните води, виждате ако щете, витуша какво се случва, дори реките на града. А, за съжаление не можем да полагаме и не полагаме достатъчно грижа, но това е редно да се промени. А, очаквате ли представители на местните власти на тази дискусия днес вечерта от 7 часа в Туплоцентрала? Със сигурност ние сме организирали панелна дискусия и двама от панелистите са всъщност двама районни кметове, за което искаме да им благодарим, защото част от усилията ни са насочени в посока да привлечем вниманието освен на гражданите, така и на местната власт, защото само в колаборация могат да се получат тези добри примери, за които каза Иво. И аз съм щастлива, че ние сме на едно мнение, че подземята на София, тази инфраструктура, която остава невидима от погледите, от ежедневието ни, всъщност наистина може да се впише в една цялостна концепция за по-доброто развитие на градени, включително това, което спомена Иво с план за развитие на Витуша, на опазване и отново потреба на, на минералните ни бани, на реките на София. Така че го виждаме всички в една цялостна концепция. Това си говорихме наскоро, че по статистики някъде около два дни прекарват туристите в София, което е крайно недостатъчно според нас. Има много повече какво да представи града ни и само картината, която си чертаем ние от това да... Да може да се, да се разходиш спокойно през деня на Витоша. След това да слезеш, да отидеш на спа, което. Абсолютно имаме потенциал да го постигнем. А, след това, защо не е една нощна разходка в подземята на София, което е пример от много други европейски градове, които предлагат такъв тип услуги и предлагат и такъв тип а, а, възобновяване на подземните пространства. Ние посрещахме нова година в Албания, която е добър пример в това отношение. Поради огромния си брой а, бубо... бункери. бункери, изградени да, в едни... от, от минали времена, на, тях, на голяма част от тях има вдъхнат нов живот, като стане студио за татуировки, различен тип заведения, музеи, даже в така известните платформи за туристи. За туризъм на първо и на второ място и на трето място. И, прощавайте са бомбобежища, превърнати в музей. Ние сме ги посещавали и наистина постоянно има посетители. там и си заслужава да се а, аз виждам, че Димитър Божилов кмета на Триядица и а, доктор Константин Павлов кмета на район Лозенец ще участват вечерта в дискусията. А, имате ли уверение от тях, че те са готови да отключат тези врати, които могат да ни заведат от лозенец или от рядица към подземните тунели, наистина за подобно, подобно обживяване, което не просто ще бъде гътка въздух, туристически въздух, но знаем, че ако едно пространство не се обитава, то запада. Ами, За съжаление повечето скривалища или бомбобежища са ка, запуснати и не, при, не са собственост на някого. А, можем да дадем тук обаче добър а, а, пример в Лозанец, бившата, бившата база на Luftwaffe, кмета на Лозанец е направил усилията да да, да я вкара в кадастъра да вкара скривалището в кадастъра а, както и наистина има ключ, т.е. вече там има някаква форма на стопанисване което е прекрасно защото по този начин се върви именно към това да започнем да работим с тези пространства и да търсим варианти при които те да се използват а, Ние се борим именно за това, тези пространства и този ресурс, който ние имаме да попадне в ръцете на общината. И оттам нататък, чрез конкурси, чрез различни визии, които ще се изградят, да започнат да функционират. А като възможностите са много. Например, помбобежището, върху което сме се фокусирали в Южния парк дава прекрасни възможности, защото той има 8 хоризонтални входа. Т.е. той може да се ползва спокойно за 8 отделни функции. А като един от входовете е на 15 метра от а, антична семейна гробница, която така или иначе се стопанисва от музея на София. Там има контролиран достъп. Съответно може да се направи комбинация между двете. Тоест, Ние търсим синергия, не търсим някакво огромно финансиране, в което да се вложат 1 милиард, за да се оправи всичко или нещо подобно. Разбира се, подобно нещо би било добре дошло, но в крайна сметка търсим начин по който да намерим функциите, които ще функционират най устойчиво които ще продължат да се възпроизвежда, съществуват независимо конкретната ситуация. Сега, за да си го представят нашите слушатели, а, за каква мрежа от тунели и бомбоубежища говорим а, и свързани ли са те напълно и каква площ покриват от града? До каква степен по-крайни квартали имат а, достъп до тези а, обединени тунели, образно казано или говорим само за центъра? Ами всъщност има тунелна мрежа, която така, тя е митична дори, но с последните години тя е, как да кажа, затворена. Ние по-скоро говорим за тези съоръжения, които са с така наречено отпаднало предназначение, които са масово построени през Втората световна война от немците. Такова, такъв е случай на съоръжението в Лозанец, земляне, малките съоръжения, които са в редута, близо до бившата обувна uh, фабрика. Uh, Имате карта. Направили сте мапинг? Тази модерна думичка да използваме от английски? Всъщност да. да ние, точно това, което споменахме в началото, че тези подземия не са тайна, особено големите се знаят. Ние работим с карта, която съществува много отдавна, Вече да, била налична и се допълва с годините. Тя е а, за, публично достъпна. В Google Maps дори да изпишете бункер или подземия ще видите. Че дори мисля, че всички по-големи обекти са маркирани там, така че те се знаят, не са неизвестни. Въпросът е, е мрежово свързани ли са или не. Мрежово не са знае. свързани. А, общо взето те са строени. А, Целта им не е била да бъдат mm -hmm. мрежево свързани, по-скоро да това обслужват. Време, да, да, да, към това време те са построени на места там, където са хълмовете, защото там най-лесно могат да се създадат подобни съоръжения. Общо взето, говорим обаче за стотици метри коридори, mm -hmm. както и за някои много интересни обекти, например, дизовата станция в Западен парк, която е една огромна зала. Може би да кажем 15 на 15 на 50 метра, както и доста коридори, която зала имала за цел да се сложат дизови генератори, които в случай на спиране на останалата част от електричеството да захранва метрото, т.е. да захранва метрото, което е бомбоубежище или скривалище, казано по друг начин. А за съжаление не им е стигнало времето. Вътре има така белези от това, че до 1992 година вероятно се е строяло в последствие изоставено. Ясно. А да завършим с това, че до вечера в топлоцентрала ще има възможности и за 3D визуализация на всичко, което са запечатали, вашите фотокамери. Да, използвам момента да поканя вашите слушатели и всички от вашия екип, които, да, които са тук и имат интерес към темата, да присъстват а, до вечера на 28 април в Топлоцентрала, 19 часа. А, Иво се занимава професионално с а, фотография, така че ние ще дадем а, изцяло, а, ще, ще избухне творчеството му, като ще представим а, снимки негови и на други а, участници, така че ще представим снимки. Ще имаме и а, кадри, които ще могат участниците да, да видят през очила за... Мисля, че е правилно да се каже 2D всъщност, защото не е 3 по-скоро по 360 градусови снимки с а, очила, които са за тази функция, да се разходят заедно с нас в подземята, за да ги видят а, в какво състояние сме ги заварили ние. А, така че заповядайте, освен панелната дискусия, ще има и други интерактивни неща, в които можете да се включите. А и входът е свободен. Входът е свободен, да. Така, да, че... да завършим на тази нота, че а, на изкуството и на социализацията на тази подземна София, подземията на София, можем да гледаме и като на защита на тези пространства, които пък могат да ни защитят от множество други беди. Макар, че говорим 80 години след края на Втората световна война, нали така? Да, аз искам и още нещо да кажа и то е, че хубаво е... Нали, ние гледаме много често космоса и така нататък и забравяме, че всъщност имаме едни немалки ресурси, които са около нас и които е редно да използваме, за да можем да живеем по-добре. Благодаря ви, Адриана Диканчева и Иво Анев. Клуб Смисъл днес спокана за виртуална разходка в подземията на София и сериозна заявка към местните власти за социализация на невидимата страна на града.